Послужливо збиратиме їх на вогкому парапеті, поки не роздивиться, не зблідний і не викине у бетонну сміттярку. Потім він теж прийде до Бранкової майстерні сидітиме на сходах п'яний, схиливши тяжко голову. Мляво хапатиме Бранка за барки, як потопельник, повисатиме на ньому, безпорадно питаючись, що це таке, ну що це таке. У нього довге масне волосся, а з рота тхне. Бранко посадить його у прохолодній вечірній трамвай, аби той поїздив по колу. Згодом Анетта поїде з міста разом з нареченим, наплювавши на свій довгоочікуваний вступ до університету. Вона дуже переживатиме за перервані студії нареченого, але той виявиться заочником, що підробляв консьєржем у власному під'їзді. В чужому місці вони спершу тулитимуться у двох на вузькому ліжку, в сортному гуртожитку. Потім він таки спроможеться винаймяти окремий куток для них двох. Вони навіть одружаться без батьківського благословення. Коли Анета ляже на зберіганні, і чоловік прийде на погостини до лікарні п'яний з паперами на розлучення. Засльозина Анета все підпише, поридає, подзвонить батькові Вислухає його прокльони і народить кволу семимісячну дитинку. Потім до неї ще раз прийде її вже екс-чоловік тверезий і заплаканий з квітами та аналогічними виправданнями. Чомусь вона все вибачить і вони ще раз одружаться просто там, у пологовому будинку, де кошерки плакатимуть від розчулення». А тоді, як цей клубок пристрасті тільки зароджуватиметься Бранко, якось надумає навідати цукерню пана Баби після довгої паузи. Коли він лише з'явиться на порозі, пан Баба пожбурить у нього не свіжим тірамісу, але промахнеться. Поважні замовники будуть ховатися від е, Бранка за писклявими голосами секретарок, які нічого, ну зовсім нічого не знатимуть. Клієнти потроху почнуть обминати його студію. Скрадливо, не мов, коти, вони часом вештатимуться під вікнами, ловлячи поглядами бранково-зграбну фігуру за склом, але ніяк не зважатимуться зайти. Врешті зникатимуть десь у провулку, відстрашені привидами свого зруйнованого життя. Зрідка ще заходитимуть ті, що хочуть зробити швидше – Фото на документи пам'ятають про феноменальне чуття бранкової камери і прагнуть бути у своїх паспортах і посвідченнях гарними та щасливими усю решту життя. Такими в цьому місці бувають лише улюбленці його об'єктива. Але взявши це, ще не вистиглі знімки, клієнти триматимуть їх на долонях, наче щойно виняту з багаття «Саламандру», і розглядатимуть підозріло, ніби в них за плечима на пастельному тлі мають зараз проявитися ті скелети, які вони бояться залишати навіть у в шафі, і тому постійно носять за плечима. Потім залишатимуть на столі гроші і йтимуть, не прощаючись. А гроші лежатимуть у шухляді, повільно розправлюючись із тихим злим шурхотом. Бранко буде дивитися у вікно і зітхати. Ось... На ці сердиті папірці можна жити ще один день. Якогось ранку місто буквально розтопче зима, і скляна стеля його майстерні провалиться під вагою товстого шару снігу. Вона потрощить розставлену по кімнаті техніку, легкі меблі, Теплий затишок зимового досвідку, в якому так не хочеться вилазити з-під ковдри. Вона потрощить, здається, всі рештки його існування. У майстерню блискавично овійде холод. Сніжинки іронічно танцюватимуть у замкненому просторі. Бранко стоятиме на порозі, загорнувшись оплет, дивитиметься розширеними очима Кудись крізь катастрофу і думатиме, що зима чимось завжди помста, кожному за своє і у свій спосіб. Але його життя чіпке, як молодий зелений виноград, буде хапатися мікроскопічними вусиками за гладеньку, і вбивчо білу стіну повільно, повільно, повільно випростається, і врешті виповзе крізь розбиту стелю на повітря і світло».